Як ви опинилися в РКК? Це теж не викликає довіри. РКК, цебто Рабоче-Крістянська Красна Армія. Якщо людина з упривілейованих військ НКВС опинилася в сірій масі загальноармійських окопників, які ж у цьому могли бути вигони? Чому ж їй не вірити? Словом, у такому дусі – Відбувалося все слідство. Мабуть, не випадково напустили на мене сталінського душогуба, хотіли, щоб я дихнув повітрям тієї прірви, до якої наближався. Та годі про конвейер моральних катувань, які мало хто витримував, здебільшого здавалися і белькотіли каяття. З міському партії я вийшов із цілковитою певністю, що мій партійний стаж завершився, можна підводити риску». Тут же вирішив, що до парткомісії при ЦК не звертатимусь. Їм треба мене зломити, а не зрозуміти і повірити. Зрештою я вже став віруючим, хоч традиційна релігійність мені була не близька. Мій Бог жив не під склопінням храмів, його храмом був цілий Всесвіт. Власне, Всесвіт і Бог – це для мене було те саме. Звідси і назва поетичної книги, що вийшла у 1968 році. «Всесвіт у тобі». Я твердо вірив що діяв не самочинно. На моєму плечі лежала рука Сущого. Але я нікому, крім Раїси, не виказував цієї віри. Знав, що Сущий жде від мене не проповідництва в біблійному розумінні, а завершення наукової праці, яку розпочав Франсуа Кене і якого мало хто зрозумів. І все ж я лишався тільки людиною. А жодна людина не здатна в свої 54 роки так просто, безболісно відрізати себе від минулого і розпочати цілком нове життя. Та як його починати, коли тут лишалося тільки підти босоніж по сухому терновищі? На роки? На десятиліття? От я повернувся в кончу, далеко не в кращому настрої. Додому підходив у такому стані, наче мене перетоптала ратицями колгоспна череда. Двері відчинила Раїса, хоч її робочий день іще не скінчився. На той час вона з приймальній директора перейшла на посаду лаборанта водопостачання. Місцем її роботи стала газова котельня буквально поряд із нашим помешканням. Раїса зробила це, щоб мати більше вільного часу і допомагати мені. Тепер із відчинених дверей, що виводили на наш балкон, цокотіння друкарської машинки було чути не лише ввечері, а й серед робочого дня. Аналізи води забирали так мало часу, що то була, можна сказати, вельми доречна синекура. Щоправда, синекура плебейська з мізерною платнею, але тут же за нашим порогом була їдальня для працівників санаторії, де готувалися непогані справи, що коштували лічені копійки. Раїса звідти приносила мені обіди, що не встигали прохолонути. Отже, я мав тепер такий повод, про який у озерній можна було тільки мріяти. «Ну, як у тебе?» З душним голосом запитала Раїса, пильно оглядаючи мене з ніг до голови. Я мовчки зайшов у хату, зболено опустився в крісло. Боліла рана не лише в душі, боліла фронтова рана. Вона, власне, завжди боліла, але я встиг до цього звикнути. Та коли на душу падав тягар, болі в кряжах ставали такі, ніби мене поранено тиждень тому. Виключили, тяжко дихаючи відповів я. але цього слід було чекати. «До ЦК писатимеш?» «Вони ж мене виключили за листи до ЦК. У спілці ліпили моральне розкладення, але остаточно формулювання міському таке – за метафізичне спотворення марксизму». Раїссене обличчя засвітилося радістю. «Ти кажеш, остаточно? Так це ж прекрасно». Вона пригорнулася до мене, маленька, ніжна, як мені здавалося, непідробно щаслива. Серце моє... Випручалося під парткого каменя, який я привіз у грудях з Володимирської гори, де, мов наглум народові, стояв будинок ДОТ, споруджений ще в тридцятих роках для українського уряду. Там тепер містилася партійна влада міста і області. «Чого ти радієш?» – перебираючи її русяве волосся, запитав я. Її поведінці вчувалося щось дитяче, та вона й справді була для мене дитиною. Замість відповіді Раїса шмигнула на кухню, і замить на моєму журнальному столику з'явилася пляшка доброго вина, яблука та вишукані ділікатеси з закритого буфету на урядових дачах. Я був здивований і навіть приголомшений. «Яке сьогодні свято?» «Хіба не розумієш?» – весело відрукнулася Раїса. «Звільнення з рабства!» «Ти це серйозно?» «Ще пак. Нарешті ти станеш вільною людиною, хоч не треба буде брехати, невже цього мало?» «А як жити будемо?» «Проживемо, не хвилюйся!» Тим часом я думав, що б я це робив, коли б не Раїса, хоч шукай мотузка і вішайся.